Zofijni, ljubimci. Oddaja za stimulacijo vaše kritične fantazije. Ker not som bleu je noir. Drapeau rouge et noir notre étoile jaune et noire notre billon rose et, oui, en bleu et noir oui notre sembleuse et noire notre drapeau rouge et noir notre étoile jaune et noire notre billon rose et, oui, en bleu et noir la table eteau bru Pozdrav v odaji društva Zofijini Ljubimci. V današnji oddaji zaključujemo s predstavljanjem tridelne delne serije posvečene zgodovini anarhizma, Za izhodišče služi francoska dokumentarna serija Brez bogov in gospodarjev, ki jo je leta 2016 za televizijsko postajo Arte pripravil Ramonet Hred. Serija s pričevanji strokovnjakov opisuje zgodovino gibanja, ki je svet nenehno navdihovalo svobodo in uporom. Tretji del, ki mu je posvečena današnja oddaja, nosi naslov v premaganim in obsega zgodovino anarhizma med letoma 1922 in 1945. Prva svetovna vojna je militantno množico smrtjo skoraj tretjine delavcev v nekaterih evropskih državah utišala. Vendar so bili predvsem represivni ukrepi v večjih demokracijah od deportacij do usmrtitev tisti, ki so najbolj prizadeli anarhistično gibanje. V plodnem medvojnem obdobju, v katerem je kapitalizem rodil dve svoji zlobni zveri, stalinizem in fašizem, je bil anarhizem za ljudi, boj kot kadarkoli prej, še vedno edina sila upora v pričo totalitarnega zla, ki je generaliziral krajo in industrializiral smrt. Od Bostona do Barcelone, od Tokija do Pariza je anarhizem vodil boj na vseh frontah. Na koncu je v Španiji, med vojno, ki je spominjala na revolucijo, gibanje končno prišlo do točke, na kateri je bila utopija na dosegu roke. Želimo vam prijetno poslušanje. Zofini, ljubimci. Anarhizem se je pojavljal v toliko različicah, kot je njegovih obrazov. Kot individualizem, ilegalizem, propagandizem dejan, anarhosindikalizem, platformizem, krščanski anarhizem ali anarho primitivizem Zdaj, ko se zdi, da je omejen na manjšino, pozabljamo, da je nekoč prevladoval. V letih po prvi svetovni vojni se je zdelo, da je anarhizem v Evropi izgubil v svoj vpliv. Anarhistov v sence niso potisnili samo teroristični napadi propagandistov dejan ali upeljava mnogih represivnih zakonov. Tja so jih odgnali na boji in Ingradate, Verduna in Some, ki so v nekaterih državah ubile tudi tretino delavcev, ter tako utišale najbolj militantne izmed nožic, da sploh ne omenjamo, na milijone amputirancev ter žrtev možganskih poškodb in traum, ki jim revolucija ni bila več prioriteta. Tudi v zunaj zahodnih industrializiranih držav so anarhisti preživeli in na robovih velikih imperijov ponovno segali po orožju ter poskušali svoje ideale spremeniti v realnost. Soočeni z reakcionarnimi tendencami, ki so prav tako imele različne obraze, so libertarci v plodnem obdobju med obema vojnama, ko je kapitalizem rodil dve svoji zli pošasti, stalinizem in fašizem, utopijo lahko le sanjali. Sočni zlom totalitarizma, ki je generaliziral krajo in industrializiral smrt, so se morali boriti na dveh frontah in skozi dejanja vse bolj dokazovati učinkovitost svojih idej. Tako so anarhisti, čeprav se tega ne spomnimo vedno, vodili nekatere največje revolucije 20. stoletja in v črno rdečih črkah pisali novo poglavje naše zgodovine. Anarhisti so na ameriškem kontinentu 50 let vodili družbene akcije. Od Kanade pa do Avstralije so vodili industrijske delavce sveta. Borili so se ob Argentinski delavski federaciji FORA. V Boliviji so črno rdečo zastavo za zaščitni znak podali delavski federaciji FOI. V Čilu so organizirali množične demonstracije in skupaj s člani delavske federacije FORU v Urugvaju na ulicah Montevideo kazali svojo moč. Nadzorovali so karibska pristanišča, nasprotovali zgodnim banana republikam, se borili za neodvisnost Kube in Portorika. V ZDA so na kotalkah demonstrirali proti brezposelnosti in vojni ter ob tem dvigovali svojo zastavo. Anarhisti in nekomunisti so bili tisti, ki so bili za številne ameriške vlade kljub napihovanju rdečega strahu največja grožnja. V letu 1917 med še enim lovom na čarovnice so potekale velike racije. preventivno so aretirali na tisoče tujih anarhistov, jih zaprli in deportirali na ladi Bufford, znani tudi kot sovjetska ladja. Med tem, ko se je država svobodnih bala libertarcev bolj kot česar koli drugega, se je njena propaganda širila na ozadju ragtima, nasmehov in risank. Risank, ki so anarhiste in bolševike kazale kot golazni, kot podgane, ki jih je treba uničiti. Risank izpod rok nosilcev industrije, ki je slednič iskazala svoje simpatije do nacistične stranke. ZDA so vodile vojno proti sindikatom in delavskim organizacijam z na Zahodu še nevideno brutalnostjo. Brutalnostjo oblasti, ki je pomagala mafija, zveni neverjetno, a je res. Oblast je sodelovala z mafijo, da bi zlomila sindikate in delavske organizacije. ZDA šlo za zelo hudo represijo, še posebej proti priseljenim italijanskim anarhistom, ki so imeli protiorganizacijske tendence. Bili so partizani, ki so bili naklonjeni razlastitvam, oboroženim ropom in tako naprej. Avtoritete so to situacijo izkoristile, da so te aktiviste kriminalizirale. Sako invanceti pa sta zato plačala najvišjo ceno. Vsako in vanceti sta bila dva običajna militantna anarhista, ki jo zgodovina sicer ne bi pomnila, če ne bi bilo tega, kar se jim je zgodilo. Bila sta sledilca Ludija Galijana, militantnega anarhista, ki je promoviral propagando Dajan in ki je hkrati nasprotoval sindikalizmu. Menil je, da so sindikati nevarni, ker imajo tendenco po hierarhiji in birokraciji. Skrbelo ga je, da bodo postali ovira za delavce in njihove cilje. Nasprotoval je sindikatom kot sredstvo revolucije, zato je želel ustvariti velike opore, ki bi jih najtovrstna dejanja spodbudila. Zvrstili so se številni napadi na predstavnike moči, kot sta bila milijarder Rockefeller in državni tožilec Mitchell Palmer. Oblasti so svojo pozornost seveda usmerile na gibanje, ki ga je vodil Luigi Galeani, partizan propagande dejanj. V svojem časopisu Kronaka Soversiva je propagiral neposredno takojšnjo in individualno rabo nasilja. Njegova knjižica La salute e Invoi Viste odrešitev je bila dokaj uspešna. V predgovoru knjižice, ki je bila dejansko priročnik za izdelovanje bomb, je bila predstavljena kot nekaj, kar mora imeti vsaka delavska družina. Njegov vpliv v italijanski skupnosti je skozi leta rasel. Soko in Vanceti sta pripadala TV-ju anarhističnega gibanja. Bila sta militantna in sta verjela v brezpogojno revolucijo, kakor hitro je mogoče. V času, ko so jo aretirali, nista vedela, da je to razlog za aretacijo. Mislila sta, da so jo aretirali, ker sta anarhista, anarhisti pa so bili takrat preganjeni. Na zaslišanju sta se izmikala, nista odgovarjala po resnici, kar je bilo na sojenju uporabljeno kot dokaz proti njima. Na stopnicah sodišča v Bosnu, kjer je mrgolelo novinarjev in radovednežev, sta bila čevljar in trgovec z ribami obtožena oboroženega ropa, ki je pozno leta 1919 dahteval dve življenje. Čeprav ne eden, ne drugi ni imel policijske kartoteke, so bile njune anarhistične tendence dovolj, da so jo obtožili. Zaradi medijske pozornosti je ta majhen incident postal politična afera. To je postal zelo velik primer. Oblikovalo se je veliko gibanje v podporo vsakomur in vancetiju in to ne le v ZDA, ampak po vsem svetu. Obstajalo je gibanje Rešimo vsaka in vancetija, ker je bilo vse več ljudi, ne samo radikalcev in anarhistov, ampak tudi različnih liberalcev in sindikalistov prepričanih, da so dokazi proti njima zelo šibki, kar so tudi bili. V ZDA so anarhisti poskušali pomagati zapornikoma na vse možne načine. Najprej z bombami, kot v napadu na Wall Street, prvem avtomobilu bombi v zgodovini, ki je povzročil 38 smrti in okrog 200 ranjenih, vendar brez pravega rezultata. Na to spravno bitko s pritožbami, na navskrižnimi zasliševanji, ponovnim sojenjem in na navkljub obsodmi na smrt uspeli usmrtitev zamakniti za sedem let. In končno tudi izmedijsko kampanijo z obramnimi komiteji, ki so nastajali praktično povsod. Čeprav so kampanje od potporo Osaku in Vanzetiju vodili anarhisti, kakorkoli čudno se to lahko zdi, so Njuno Obrambo prevzeli tisti na drugi strani zemeljske oble, ki bodo kmalo postali njihovi največji sovražniki. Bilo je ironično, da so komunisti ta proces zeli za svojega. Istočasno so komunisti v Sovjetski zvezi anarhiste preganjali in zapirali, zato gotovo niso imeli posebne simpatije do političnih prepričan Saka in Vanzetija. Danes vemo, da se je Moskva odločila, da se bo v državi, ki je utelešala kapitalizem, v ZDA, zavzela za Saka in Vancetija, da bi jo spremenila v simbol buržoazne represije, represija kapitalizma. To jim je dajalo moralni kapital in v socialističnih ter delavskih gibanjih dober občutek, da se zavzemajo za ta dva italijano-američana, ki sta obsojena na smrt. Primer Saka in Vancetija so zlorabili in junom učiništvu uporabili da je služilo njihojem vlastnim političnim interesem. To je zelo žalostno. Ne zavedajoč se poskusov manipulacije, a zavedajoč se nepravičnosti do anarhistov so samo organizirani komunistični aktivisti okrepili svoje dejavnosti. Komunisti so protestirali proti usmrtitvi Saka in Vencetija na trgu Republike v Parizu, v Tokiju, Berlinu, Sofiji, Ansesijonu in na Trafregarskem trgu v Londonu, vendar zamand. Na okljub tako širokemu ogorčenju javnosti sta bila oba potem, ko je obsodba postala pravnomočna, leta 1927 usmrčena na električnem stolu. To je bil hut udarec. Anarhistično gibanje v ZDA je bilo zlomljeno in anarhističnega gibanja v ZDA potem ni bilo več veliko videti vse do 1960. Veliko let je preteklo, preden so vse manipulacije postale znane in obsojene. Rezultat je bil ta, da je guverner države Massachusetts, Michael Dukakis, končno razglasil, da se vsak madež zavedno izbriše z njunih imen. 50 let po njuni osmrtitvi, zahvaljujoč pevki Joan Baez in skladatelju Enju Morikoneju, so vancetije zadnje besede, zadnji sprehod anarhista, postale mednarodna himna za pravičnost in svobodo. To je zavajo Nikolo in Bard, zavedno počivajte v naših srcih. Zadnji in končni trenutek je vajen. To trpljenje je vajena zmaga. To je zavajo Nikolo in Bart. Zavedno počivajte v naših srcih. Anarhizem je potem trpel, ker je postal velika diaspora. Diaspora ruskih anarhistov, severnoameriških anarhistov, italijanskih anarhistov. Številni so se preselili v Francijo, ker Francija ni bila diktatura. Še vedno je bila demokracija, zato so emigrirali v Francijo. Anarhistično gibanje, ki je po prvi svetovni vojni upalo na revolucijo, je bilo premagano na vseh frontah. Pojavilo se vprašanje, zakaj smo bili premagani. V 20-ih je Paris še enkrat več postal središče sveta. Montparnasse je prevzel kulturni prestiž Montmaru. V obarvani svetlobi prvih neonskih svetil kupilnici La Rotonde, Kavarnah Le Dom in Le Select na sledi Bea, Pisara in Sorata so umetnike navdahnile libertarne ideje umetniki, kot je bil samozvani antiumetnik Marcel Duchamp, določeni člani dadaizma, ki so svoja zgodnja dela objavljali v libertarnih revijah, prvi nadrealisti, ki so poslušali izjave Andreja Bretona, da sta anarhističen in nadrealističen svet eno in isto. Ruski slikari, ki so v Parizu iskali azil, angleški in ameriški pisatelji in tisti, ki jih ni mogoče opredeliti, kot recimo Leo Malet, Jean Dubuffet, Jean Vigo in Jean Cocteau. Anarhizem je zapihal skozi umetnost z vetrom svobode in upora. Tudi daleč od žametom obloženih kavarniških stolov je delavsko gibanje z milijonim pol mrtvih in štirimi milijoni ranjenih kmalo po koncu vojne drago plačalo za neumnosti nekaj posameznikov. Ob domoljubih naslovih, ki so poveličevali zmago, so delavci anarhizmu počasi začeli obračati hrbet. Sledil je pravi kulturni prelom, ki je bil posledica letne popolne militarizacije družbe. To ni bilo ugodno za rast anarhizma, In ni bilo na ključje, da so delavske organizacije po prvi svetovni vojni prevzele formu bolševizma. Bolševizem je imel hierarhično strukturo, ki je bila zelo podobna te v tovarni ali v vojski. V 20. letih prejšnjega stoletja sta francoska družba in delavsko gibanje pričela počasi popuščati novim trendom, na navkljub množičnim stavkam, ki so jih vodili revolucionarni socialisti. Z ustanovitvijo francoske komunistične stranke po kongresu v Turzu so marksisti-leninisti, opogumljeni s prevzemom oblasti bolševikov v Rusiji in ustanovitvijo kominterne, pritegnili delavstvo. Komunisti so pridobili prednost pred anarhisti, prevzeli njihove strukture ter si prisvojili njihove mučenike in simbole kot internacionalo, ki je po odstranitvi nekaj nezaželenih vrstic postala himna sovjetske zveze. Boj z Leninisti po vsem svetu je tudi zahteval svoje žrtve. Dva anarhista sta bila obita v uličnem pretepu, ki se je vnel za nadzor nad glavnim štabom sindikata. Ko da to še ne bi bilo dovolj, so bili anarhisti v letih po vojni priče v sponu nove grožnje. Da bi delavce še bolj prevaral, da bi očaral delavski razred in pomiril spodnji srednji razred, se je kapitalizem odločil, da si bo nadel najbolj spektakularno masko doslej. Fašizem. Fašisti so se borili v vojni in se tam naučili najslabše lekcije vojne – nasilja. Za razliko od nasilja revolucionarne levice je bilo fašistično nasilje bolj profesionalno. Fašisti so se med vojno naučili, da mora biti nasilje zelo dobro organizirano. Širjenje fašističnega gibanja z nasiljem je spremljal poskus prisvojitve simbolov anarhizma. Takšen je bil primer gibanja francoska akcija, ki ga je vodil Charles Moret, da bi v svoje vrste privabili delavce so ustvarili prodono krok. Političen think tank, poimenovan po ustanovitelju anarhizma, postal je francovskega francoskega fašizma ali kot Benito Mussolini, bilši učitelj in novinar, ki je ustanovil italijansko nacionalno fašistično stranko in svojo mlado milico oblekel črne srajce anarhističnega gibanja. Ta sin socialističnega revolucionarja se je celo družil z vodilnimi figurami anarhističnega gibanja, kot je bila Leda Rafaneli, italijanska aktivistka, ki se je spreobrnila v islam in s katero je imel kot mladenič tudi kratko razmerje. Ravno to je verjetno spodbudilo tudi legendo, da je bil tudi Il duce sam pred Prvo svetovno vojno anarhist. Obstaja čudovita anekdota, ki nam ilustrira intuicijo malateste. Leta 1913 se Malatesta vrnil v Italijo in obiskal Milano, kjer se je za kakšno uro srečal z Mussolinijem. Na koncu sta se poslovila in Malatestin prijatelj ga je vprašal, kaj si mislil o Mussoliniju. Malatesta je odgovoril, on ni socialist, še men pa je anarhist, On je revolucionar, ki bo počistil veliko poti. Mussolini je res v italijanščino prevedel Kropotkinovo delo Velika francoska revolucija, to da sam nikoli ni bil anarhist, Nikoli. Po malatesti so bili anarhisti prepričani, da se bodo tudi proti novim evropskim despotom morali boriti z nasiljem. Edini so se proti grožni borili z orožjem. Kot na primer v Italiji, kjer je Mikeleja Skiruja, Angelas Bardelota in Antea Zambonija po njihovem poskusu atentata na Mussolinija drhal linčala, V Španiji je bil tarča fašistični diktator Primo de Rivera, v Franciji pa je pogumna Germaine Berton ustrelila glavnega urednika časopisa francoska akcija. V ZDA, kjer se je vzpostavil režim apartheida, so se rasistični milici Kukluk sklana porobu drznili postaviti le libertarci delavskega gibanja mednarodnih delavcev sveta. Ne pozabimo, da je v Nemčiji anarhist Marinus van der Ljube podtaknil požar v Reichstagu, kjer je ta postal središče nacizma. Za večino gibanja individualističen pristop ni bil več sprejemljiv in v razpravah prvih antifašističnih front so se zauzeli za po njihovem mnenju edini možen odziv na to grožnjo. Med antifašističnimi frontami se je pojavilo vprašanje o manjšem zlu. Če je glavno zlo fašizem, se bodo v borbi proti fašizmu morali združiti. Ko bi fašizem enkrat premagali, bi se v različnih načinih organiziranja družbe spoprijeli med seboj, vendar dialektično. Anarhisti tega niso sprejeli. Verjeli so, da se je treba proti fašizmu boriti militantno, hkrati pa tudi s socialno revolucijo. Za njih je bila revolucija, ki bi izničila finančne in socialne temelje fašizma, edini način, kako izkoreniniti fašizem. Junija 1926 so v Parizu objavili pamflet z naslovom: Organizacijska platforma anarhistične zveze. V majhnem libertarnem svetu je šlo za strelo z jasnega. Ne le zaradi poziva po združevanju gibanja, ki se je vedno upiralo vsem oblikom organiziranosti, ampak tudi zaradi imena glavnega podpisnika, povratnika iz pepela in sovs ukrajine, potem delavca za tekočim strojem v Renoju, katerega telo je bila ena sama velika rana, Nestorja Mahnoja. Mahno je prispel v Pariz potem, ko je bil zaprt v Romuniji, na Polskem in tako naprej je v časo, ko so bili revolucionarni ideali v zatonu, ker v Evropi niso bili več glavna skrb. Podoba Sovjetske zveze je bila dovolj pozitivna, da je na tem lahko raslo komunistično gibanje. Tako so se anarhistična gibanja znašla v zelo marginaliziranem položaju. Številni anarhisti so verjeli, da je vzrok njihovega poraza v odsotnosti organizacije, v pomankanju skupnosti med različnimi anarhističnimi skupinami. To stališče so izpostavili tako imenovani mahnovisti podporniki Mahna, ki je skupaj z aršinovim objavil dokument, v katerem izražajo naklonjenost ustanovitvi organizacijskega anarhističnega telesa, ki bi temelilo na principu kolektivne odgovornosti, kar so verjeli, da je temel za ponovni boj in končno zmago. V organizacijskih platformah anarhistične zveze so leta 1926 med drugim zapisali tako. Anarhizem ni neka čudovita fantazija, ni abstraktni filozofski pojem, ampak socialno gibanje delavskih množic. Že samo iz tega razloga mora svoje sile zbrati v eni organizaciji, kot to zahteva realnost in strategija družbenega razrednega boja. Organizacijska platforma, objavljena spodaj, predstavlja osnutek, ogrodje takšnega programa in mora služiti kot prvi korak v smeri združevanja anarhističnih sil v aktivni revolucionarni anarhistični kolektiv, ki bo sposoben za boj. Skrajni čas je, da se anarhizem dvigne iz močvirja neorganiziranosti. Naj živi organizirano anarhistično gibanje, naj živi anarhistična zveza, naj živi socialna revolucija svetovnega delavstva. Nekateri so platformo interpretirali kot željo po posnemanju bolševistične stranke. A šlo je samo za prenos tega, kar so mahnovisti zastopali kot anarhistična skupina. To pomeni umik anarhizma iz umetniških trendov Individualističnih nagnjenj in terorističnega anarhizma. Očitno je šlo za razredno vojno oboroženi skupin. Na mesto, da bi spodbudili zvezo anarhističnih gibanj, je mahno poziv povzročil eno tistih neskončenih razprav, ki so jih sposobni le libertarci. Odzivi so prihajali iz celega sveta, nasprotovanja, kontroverznosti, sinteze. Prevladala je popolna zmeda in vse to je Mahna in njegove podpornike še bolj prepričalo, da anarhistično gibanje potrebuje disciplino in enotnost. Svoje podpornike se je odločil zbrati na mednarodni konferenci v južnem predmestju Pariza, ki je 27. marca 1927 potekala v lokalnem kinematografu. Med prisotnimi so bili anarhisti iz Rusije, Italije, Poljske, Bolgarije in Celo Kitajske, Prišel je pisatelj bažin, Avtistem času je bil mahno vse bolj pozoren na situacije v Španiji. Zakaj Španija? To vprašanje se pogosto zastavlja. Mogoče zato, ker ljudje ne marajo anarhistov, kot je dejal Leo Ferrer. Toda bolj zares, ker so v Španiji socialiste že imeli za anarhiste. Ni šlo za socialistično tendenco. V Španiji je bil socializem že dojet kot anarhističen. Anarhizem v Španiji ni imel v delavskem razredu samo korenin, kot v Franciji in Italiji. V delavskem razredu je imel temel, sestavljen iz 100.000 aktivistov. Temel v delavskem razredu je pomagal pri vzponu 30-letnega mehanika, ki je poiskal zatočišče v Parizu, kjer ga je opazil Mahno. Njegovo ime je bilo Ventura Doruti. Izmenjala sta zgodbe, govorila o preteklih neuspehih in novih možnostih. Durut je razkril svojo teroristično preteklost, razložil že razstarelo organizacijo v španskem anarhističnem gibanju in izrazil upanje za revolucijo v Kataloniji ali na ravnicah Aragonije, ki so tako podobne ukrajinskim stepam. Navdušen nad pogumom, inteligenco in odločnostjo Španca, mu je mahno podaril kopijo svojega političnega manifesta in prisegel, da bo ob izbruhu revolucije v Španiji prišel in se boril ob njem. Kar so anarchisti predstavljali in za kar so si prizadevali, je bil zelo velikosten ideal, ki je zahteval veliko priprav. V Španiji so se na državljansko vojno pripravljali 70 ali 80 let. Ko je torej revolucija doletela Španijo, so bili ljudje pripravljeni, ker so se na njo že dolgo pripravljali. Anarhisti v Španiji leta 1936 niso bili pripravljeni le zato, ker so od poznega 19. stoletja izvedli številne akcije propagande Dejan, kot recimo napade na skrivnostne črne roke ali umora premijeja, ki ga je leta 1912 izvedel Manuel Pardinaso Serrano. Niti zato, ker so bili nekateri največji mučeniki za ideal, kot obtoženi anarhisti H. de la Frontera, Francisco Ferrer in kmetje žrtve pokola v Casas Viejas, Španci. Niti zato, ker so katalonski časopisi nosili enak slogan kot mehiška revolucija, niti zato, ker so se nekateri največji upori kmetov in tovarniških delavcev zgodili v Velevanteju, Andaluziji, Larijoji, Kataloniji in končno v Asturiji, kjer je oktobrsko revolucijo po ukazo nedavno izvoljene desničarske vlade zatero general Franco. Španski anarhisti so bili pripravljeni, ker je bilo libertarno gibanje od vsega začetka skrbno organizirano najprej kot močna Španska sekcija Mednarodne zveze industrijskih delavcev, potem pa v sklopu FAI, Iberske anarhistične federacije in CNT, Nacionalne konfederacije dela, ki je bila v času Frankovega udara eden najbolj organiziranih sindikatov na svetu z največ člani. Svet je velik in niso samo v zahodnji Evropi sindikati imeli največ moči. A največ organizirano družbeno moč, ne politične, ker ta pojem je umen je imel CNT. Pozno pomladi leta 1936 je CNT v Španiji štel približno milijon in pol članov, vključno s polovico vseh kataloncev. Se samo enim plačanim birokratom, kar je skoraj neverjetno. V tako veliki organizaciji je bila zaposlena ena sama oseba. Leta 1936 je Mahno umrl in Doruti se je vrnil v Španijo. Zgodile so se volitve. Anarhistične skupine, ki niso imele svojih kandidatov, so svoje člane pozvale, da volijo za špansko ljudsko fronto. Z milijoni libertarnih glasov je z majhno večino zmagala levica in oblikovala vlado, ki je vključevala socialiste, republikanske demokrate in nekaj komunistov. Odziv desnice je bil hiter. Franko je vojski izdal ukaz o prevzemu nadzora na državo. Začela se je državljanska vojna. Frankov državni udar se je zgodil leta 1936 in Španija se je razklala kot ljubenica. Na eni strani je bila progresivna fronta, na drugi pa fašistična fronta. Sledila so tri leta nasilne konfrontacije. Višji razredi so kot v Italiji in Nemčiji udar pozdravili. Nosilci industrije so financirali fašiste, demokrati pa so abdicirali. Vlada Ljudske fronte je namesto poziva kuporu v enem dnevu kar trikrat odstopila. Med tem, ko je bila polovica države pod nadzorom Franka, so bili ljudje prepoščeni samim sebi. Libertarne skupine so pozvale k mobilizaciji in nenadoma, posem spontano, so se anarhisti enotno odzvali pozivu. V Kataloniji so libertarci pod vodstvom Dorutija pred desnimi silami obranili Barcelono. Na barikade, himna CNT-a, ki jo je le v nekaj urah napisal vodilni anarhosindikalni teoretik Valeriano Orbon Fernandez, je postala bojni krik polovice naroda. Črni viharji tresejo nebo, črni oblaki nam zakrivajo pogled. Čeprav očakata nas bolečina in smrt proti sovražniku, kliče nas dožnost. Delovni ljudje, marširajte v boj, razbiti moramo reakcionarje, na barikade, na barikade za zmago konfederacije. Oblikovale so se kolone. Doruti je postal delegirani povelnik milice prostovoljnih borcev za svobodo. Kolone s po 3000 moških in žensk so se razdelile na centurije in se je poimenovale po mučenikih, kot sta bila Sarko in Vanceti. Dorutijeva kolona je skupaj z rdečo in črno kolono napredovala do Zaragoze in pomagala Aragoniji, da se je v fašistični vojski. Navdahnjeni zmahnovisti so Doruti in njegove enote bojevale vojno in vodile revolucijo. Pašiste so prisilili komiku, česar pozneje republikanska vojska ni bila sposobna narediti. A to je bilo predsem v Aragoniji. Takoj, ko je Dorutijeva kolona osvobodila kakšno vas, so takoj razglasili libertarni komunizem. V vsaki osobojeni vasi so se člani kolone pogovorili s kmeti. Anarhisti so jim svetovali, da odstranijo meje, ki ločujejo polja in ustvarijo velike kolektivne cone, ter zemljo obdelujejo skupaj. Z napredovanjem so libertarci pregnali gospodarje in bogove, ter razglasili konec vseh privilegijev. Na trgih osvobojenih vasi so živahni novi plesi zamenjali običajno mrtvilo, pari so se lahko srečevali javno, zemljo, delo in kruh so si delili, ostareli so prejeli upokojitvene ugodnosti in ljudje so si vzeli čas, da so uživali v življenju. Vzpostavile so se nove prakse in solidarnost je bila obnovljena, Anarhizem je uresničeval vse svoje ideje, zborovanja kmetov, kampanje za spodbujanje pismenosti. Več kot 800 španskih mest in vasi se je razglasilo za komune. Eden največjih kolektivističnih eksperimentov v zgodovini se je začel. Šlo je za eksplozijo eksperimentiranja. Mesta, ne le vasi, so opustila denar. Čudovito, tudi kako so preživeli. Našli so nekaj, o čemer teoretiki niso pisali tako imenovano družinsko plačilo, kjer si delajo skupaj. Toda, kako deliti stvari, glede na individualne zasluge? Ne, glede na individualne potrebe. Odpravili so denar, danes se to zdi neverjetno, a na tisoče ljudi je temu sledilo in se organiziralo na ta način. Na teh osobojenih ozemljih zemljih je bila dohovščina razlastnjenjena, bivši lastniki zemlje pa so delali skupaj s kmeti. Ni šlo po vse gladko. Anarhisti so pregnali civilno gardo in fašiste, tudi potem so Frankove enote te vasi ponovno zasedle in lahko si predstavljamo represijo, ki je sledila. Ljudje so govorili o požganih crkvah in o duhovnikih, ki so jih obili anarhisti. Res je, tudi to se je dogajalo. Ko ljudje pridejo do moči, se obnašajo na ta način. Revolucionarni anarhist Mihail Bakunin je dejal, ko pride do revolucije, je neizogibno, da bo odletelo sto glav. Toda sto glav ni veliko v primerjavi za zločini, ki so jih prizadejali fašisti. Skoraj neomejeno opremo, ki jo je zagotovil Henry Ford ter podporo italijanskih enot in razpite nemške legije Kondor, je s Franko s svojimi podporniki izvedel socialno in ideološko čiščenje. Kot v Sevili, kjer je bilo z bajoneti vbitih 8000 ljudi, ali v Guerniki, kjer so bomniki Luftwaffe povzročili pokol moških ženskih notrok. Na vkljub razširjenemu strahu so pozivi libertarcev po orožju v zahodnih demokracijah naleteli na gluha ušesa, so pa lahko anarhisti računali na mednarodno solidarno zgibanja, ki v svojih časopisih in na konferencah pozivalo podpornike, da se pridružijo upornikom. Francos Sebastien Faure, anarhistični ulomilec Marius Jacob, ažirski anarhist Mohamed Selle, Argentinec Diego Abade Santiljan, belgijec Luis Mercier Vega, Ruz Gerge Sosenko in politična aktivistka Simon Weil, ki se je tako kot Emma Goldman, ki se je pri 67 letih prišla boriti v Katalonijo, pridružila Dorutjevi koloni. Moški in ženske so iz celega sveta prišli v Španijo, da bi podprli revolucijo. Nastale so prve mednarodne brigade, kot je bila Lincolnova brigada sestavljena iz članov industrijskih delavcev sveta in malatesto bataljon, poimenovan tudi bataljon smrti ter francoski bataljon Louis Michel. Tugi revolucionari so svojim prihodom nenadama prinesli spremembo. V svojih državah pa naj so bili francozi, britanci, američani, italijani ali nemci, ki so bili v Frankovem taboru, V svojem življenju še niso srečali tako velikega anarhističnega gibanja. George Orwell je napisal čudovito poročilo: V Britaniji se ni gibal v komunističnih krogih, ampak med trockisti in se je prišel v Španijo boriti. Ko je prispel v Barcelono, je bilo to veliko odkritje: v Britaniji ni bilo pojma, da so anarhisti sploh obstajali, kaj šele, da so nadzorovali cela mesta. Njegovo poročilo ima nekoliko nenavaden naslov. Poklon Kataloniji. V tem poročilu iz leta 1938 je med drugim zapisal: V teoriji je šlo za popolno enakost, pa tudi praksa ni bila daleč od tega. Po pravici povedano, smo okušali socializem, s tem hočem reči, da je bil socializem prevladujoči duh. Številni običajni motivi civiliziranega življenja so preprosto izginili, običajne razredne delitve družbe so skoraj izginile, ni bilo nikoga razen kmetov in nas in nihče ni imel drugega za svojega gospodarja. Ko so mednarodne brigade na fronti okrepile anarhistične kolone, so v ozadju, zdaj jo zaveščeni o ključni vloge propagande, libertarci prevzeli filmsko industrijo in z nekaj denarja, ki so ga imeli, snemali novice o hudih bojih v Aragoniji. V tej vojni podob, v katerih so prvič snemali sami, so anarhisti ujeli v kamero podobe prestolnice upora in skrbno poročali o obsegu ter podrobnostih svoje revolucije. Prva poročila o dogodkih v Barceloni je pripravil CNT. Na ulicah so snemali, kaj se je dogajalo na barikadah. Imamo nekaj čudovitih posnetkov mesta med revolucijo. Nič podobnega nimamo v San Petersburgu ali kje druge. Tukaj pa imamo posnetke, ki pričajo o tem, kako je zgleda mesto med revolucijo. Ti posnetki kažejo mesto, ki je praktično anarhistično. Polno neverjetnega entuzijazma, kot ga v naši zgodovini še ni bilo. Ta poročila so svetu razkrivala obseg in složnost španske libertarne revolucije. Med ostanki barikat in ruševin centrov moči so dokumentaristi ujeli skoraj vsak korak tega velikega preobrata. Anarho Anarhosindikalizem je tukaj sodeloval s polno paro. Vse oblike birokracije, neproduktivnih služb in vlog predstojnikov so odpravili. Večje odločitve so sprejemali na zborih. Delali so skupaj. Produkcijska sredstva so kolektivizirali. V Kataloniji, daleč stran od industrijskega centra Španije, so več kot 70 odstotkov vseh podjetij samo upravljali. Tramvaje, takse in avtobuse, hotele in restauracije, pekarne, ribarnice, prehransko, tekstilno, usnjarsko in čevljarsko industrijo. Vsa ta mala podjetja so zdaj, tako kot velika, upravljali kolektivno, brez da bi pri tem trpela učinkovitost ali produkcija. Revolucija je posegla tudi na področje kulture, ki je postala popularna in ponovno socialna. Filme, klasično glasbo, opero in kabaret so neposredno upravljali igravci, plesavci, glasbeniki, tehniki in biljeteri, ki so bili vsi člani CNT-ja. Ema Goldman, ki je bila, ko je prispela v Katalonijo, da bi podprla revolucijo stara 67 let, in leta 1938 zapisala. Kolektivizacija, industrije in zemlje izstopa kot največji dosežek koli revolucionarnega obdobja. Vaša revolucija bo zavedno odpravila z idejo, da anarhističen projekt pomeni kaos. Še več, če bo Franko zmagal, španski anarhisti pa bodo iztrebljeni, bo delo, ki so ga začeli, živelo naprej. Izkazalo se je, da anarhizem lahko deluje, a pod kakšnim pogojem? Pod pogojem, da večina ljudi verjame v libertarne principe. Torej je mogoče spostaviti družbo brez avtoritete, brez oblasti ali z minimalno avtoriteto in minimalno oblastjo. Zmagoslavje anarhizma v Španiji se na zadnje protizlovno manifestiralo s 4. novembra 1936, ko so se republikanci v Madridu odločili oblikovati novo vlado. Tako so želeli združiti različne protifašistične skupine proti frankovim enotam in prvič v zgodovini so štiri libertarci postali ministri. Po eni strani je njihova prisotnost okrepila vlado, to pa je bil tudi način, da bi anarhistične milice prišle do orožja. Torej šlo za daj in zami. A bili so ministri brez prave teže. V vlado so stopili z strateškim ciljem, da bi imeli nad vlado neke nadzora da bi vladi preprečili, da bi sprejemala proti-anarhistične zakone. V praksi, anarhistične milice niso dobile več orožja. V očeh borcev je bil ta stop v vlado v najslavšem primero izdajstvu, najboljšem pa napaka. Tako je med anarhistično bazo in štirimi ministri prišlo do razkola. Anarhistično gibanje je pričelo razpadati. Komunistična stranka, ki je v vladi prav tako imela predstavnike, je zahvaljujoč Stalinovim vojaški podpori začela igrati pomembnejšo vlogo. Razkol pa so želeli izkoristiti v sebe uprit. Komunisti so zahtevali, da se libertarna revolucija prestavi in da se anarhistične milice razorožijo ter pridružijo redni vojski pod povelstvom političnih komisarjev, ki jih je poslala Sovjetska zveza. Vlada in štiri anarhistični ministri so zaglasovali za ta predlog. Doruti je to videl kot izdajo. Povedal je, če ne želite, da vas tisti, ki se bojujejo, prepoznajo za svoje sovražnike, morate upraviti svojo dolžnost. Trenutno bojujemo vojno, da bi uničili sovražnika na fronti, toda je to naš edini sovražnik? Ne. Sovražniki so tudi vsi tisti, ki nasprotujejo pridobitvam revolucije. Ti so med nami in tudi te bomo uničili. V očeh stalinistov in republikancev sta Doruti in njegova kolona, ki je imela pod nadzorom Aragonijo, postala premočna, preveč nevarna in preveč radikalna. Bilo je nujno, da si ponovno povrnejo nadzor. V trenutku, ko je želel stvari preveč radikalno spremeniti, so se reformatori obrnili proti njemu. Stalinisti, ki so želeli oblikovati družbo s strogo hierarhijo, so se borili proti njemu, proti njemu pa bila seveda tudi buržoazija. V tistem trenutku so se republikanci ujeli v dilemo. Mnogi so dejali, raje imamo fašistično red kot anarhijo. Da bi oslabili anarhiste, Dorutija pa imeli pod nadzorom, je vlada ukazala njegovi koloni, da se odpravi v Madrid, ki so ga oblegale Frankove enote. Libertarci so v tem zaznali past, toda Doruti je želel izkoristiti priliko, da bi oživil revolucionarni proces v španski prestolnici. Njegova nenadna in skrivnostna smrt je sprožila najbolj neverjetne govorice. Bilo je v avtu in je želel preveriti situacijo na terenu. Zato je stopil z avta, ko se je vrnil v avto, je umrl. Bolj natančno, bil je australjen. Prva razlaga je bila, da je šlo za atentat. Strel z takšne razdalje je lahko samo atentat. To govorico je namudoma razširil Franko Tabor, da bi tako pokazal, da so se republikanci začeli pobijati med seboj. To teorijo so potem prevzeli tudi komunisti, ki so trdili, da so anarhisti samo neorganizirana skupina malih boržujev, ki se med seboj pobijajo. Bolj pa kaže, da je šlo za nesrečo. V avtu je bil vojak, ki je držal puško. Na številnih puškah v tistem času varnostna zaponka ni dobro delovala. Ko se je Druti vrnil v avto, ga zadel na boj. Med državljansko vojno reči, da je oseba, kot je bil Druti, Umrla zaradi po sprožene puške, bi zvenilo smešno. Okoliščine Durutijeve smrti ostajajo nejasne še danes. Njegovo telo so čez državo prenesli do Barcelone, na pokopališče Monđuik, kjer je bil pokopan, ga je pospremila procesija z več kot pol milijona ljudi. Šlo je za zadnjo večjo javno demonstracijo sile anarhistov med špansko državljansko vojno. Durut je bil ikona. Brez Durutija je anarhizem izgubil svojo sredno figuro. Anarhizem je politična teorija, ki se zavzema za uničenje oblasti. To ni strategija za politično osvajanje. Komunizem po drugi strani je. Komunisti, ki jih je bilo v primerjavi z milijoni anarhistov lekašnih deset tisoč, so uspeli s podporo Sovjetske zveze v manj kot leto dni nad stvarmi prevzeti nadzor. Takrat se začela velika represija, ki je dosegla vrhunec v dogodkih maja 1937 v nasilnih spopadih, v katerih je bila libertarna revolucija zatrta. Med temi majskimi dnevi 1937, kot jim pravijo anarhistični zgodovinari, ki so delama prikazani tudi v filmu Land and Freedom, Kenaloka iz leta 1995, je bila revolucija zatrta. Začelo se je zbitko za zgradbo telefonike. Od začetka revolucije so anarhisti v Barceloni nadzorovali telefonsko centralo. Republikanci so bili skupaj stalinisti odločeni, da jih preženajo. Zažigalna vrvica je bila prižgana. Ljudje so v Barceloni postavili barikade. Ne vkljub pozivom anarhističnih ministrov po miru je sledila konfrontacija podobna tisti v Kronštatu leta 1921, vendar tokrat obo kus iz delovske stranke pom. Um. Proti tri dobro obroženih in izurjenih vojakov so se borili praktično, brez orožja. Boji so potekali ves teden. Spomnimo se, da je bil Frankov udar v Barceloni za v dveh dneh. Boje je med bazo in vlado pa so se odvijali sedem dni in terjali tisoče smrtnih žrtev in stotine ranjenih. Po porazu anarhistov maja 1937 in represiji, ki je sledila, so bila vrata Barcelone fašistom na štežajo odprta. Republikanska in stalinistična vlada je lahko zdaj na ozemljih, ki so bila še vedno pod njihovim nadzorom, okrepila revolucionarne ukrepe. 25. maja je bila anarhistična federacija izključena iz ljudskega sodišča. 6. junija je vladna uredba razglasila vse podežajske kolektive za nelegalne. Zgodaj v avgustu je bil regionalni obramni svet Aragon dokončno razpuščen. Konec avgusta je bila uradno prepovedana vsaka kritika sovjetske zveze. 6. januarja 1938 je vlada z uredbo odborom prepovedala izdajanje denarja. Kasneje je leta 1938 vlada razveljavila vse, kar je ostalo od kolektivov in povrnila vse pravice bogatim lasnikom zemlje. Španska libertarna revolucija je bila končana v Moskvi, pa se je pravda v svojem uvodniku razglasila. čiščenje anarchistov je bilo enako uspešno zaključeno kot v sovjetski zvezi. Španska državljanska vojna se je zaključila 1. aprila 1939. Številni anarhisti so bili zaprti v koncentracijska taborišča, številne pa so tudi ustrelili. Neverjetno je, ko primerjamo številke članov CNTA in članov Arhistične federacije pred Špansko socialistično revolucijo, so številko, ki je ostala po zmagi fašistov. Ljudje bi lahko mislili, da je bil to rezultat fašistične represije, vendar je v resnici šlo predvsem za represijo republikanske vlade v skladu z željami stalinistov. Temu pritrjujejo skoraj vsi zgodovinari. Španska državljanska vojna je bil zelo traumatičen dogodek v zgodovini 20. stoletja če tudi ne gre za epizodo, ki nam pride na misel takoj, ko preučujemo zgodovino 20. stoletja. Vidimo je lahko kot točko preobrata. Šlo je za strašen krvavi dogodek v zgodovini 20. stoletja. Evropske demokracije so gledale stran, italijanski fašizem, nacizem, stalinistična sovjetska zveza, vsa Evropa se je zarotila, da eksperiment ne bi uspel. In res ni uspel. Med prečkanjem Pirinejev, med tisoči beguncev, ki so želeli pobegniti, so se tisti, ki so vojno preživeli, še naprej spraševali, zakaj so izgubili vojno, ter kdaj in kje lahko svoj boj nadaljujejo. Situacija bila za narhiste po prvi svetovni vojni zelo težka, to po neuspehu španske revolucije je bila katastrofalna. Kakšne možnosti so jim še ostale? Da se pridružijo bolševikom? Da se spreobrnejo v fašizem? Če so želeli nadaljevati boj, kaj so lahko naredili? Se pridružijo francoski vojski in se borijo proti nacistom. Kaj drugega bi še lahko naredili, da rešijo svojo kožo? Aprila 1939 je bil svet šele na Pragu druge svetovne vojne. Toda, kako so se španski anarhisti ob pogledu na koncentracijska taborišča, v katerih je Francija nastanila preživele revolucije, ne bi počutili madodušno, Še posebej, ko se je francoski premijer Edouard Daladier, ki je pred predtem ponovno uvedel 8.40-urni delovni teden in podpisal minšenski sporazum, odločil, da bo za prvega ambasadorja v Španijo napotil Filipe Petena, najboljšega plemenitega in človeškega vojskovodjo, kot ga je v tistem času označil Leon Blum. Situacija je bila za njih še težja, kot je bila za vse anarhiste po svetu, ker je proti revolucija posod zmagovala. Reakcionarji so jih na svoje sezname žrtev dali seveda v fašističnih državah, a tudi v socialističnih republikah in liberalnih demokracijah, kot v pokolu na spominski dan leta 1937 v ZDA, ko je či policija ustrelila in ubila ducajt delavcev. Vključno žensko in tremi otroki ter ranila številne druge. Kot običajno so bili libertarci v svetu bolj prekritim zbodečo žico prva tarča represije, Od Verneja do Oranjenburga so jih zbirali in deportirali, nekatere, kot je recimo Erik Muhsampa, tudi usmrtili. V kontekstu globalne kapitalistične krize je bilo uničenje revolucionarjev za buržoazijo nujen pogoj za uresničitev njenih želja po širitvi. Imperializem, kot smo ga v preteklosti in sedanjosti poznali, čeprav je čas poudarjal besedo mir, se je že dolgo pripravljal na vojno. Španija je bila skupaj z Manžurijo in Etiopijo veliko več kot zgolj vaja za vojno. V resnici so vsi podpisani pakti o nenapadanju zgoj pospešili proces, ki je že bil v teku. Edinem namen spodbujanja nacionalističnih občutkov je bil delavcem preprečiti združevanje. Zato je bilo nujno, da se iz spomina izbriše vse tiste moške in ženske, ki so si prizadevali za odpravo držav, valut in mej, ter poskušali po svojih najboljših močeh in proti samoviram, da bi zgradili boljši svet. Tako je bilo mogoče v črnih dneh nove svetovne vojne, ki je sprostila nekatere najbolj barbarske nagone, spremenila planetu ruševine, delavce poklicala v vojno, jih fanatizirala, zreducirala v sužnje ali pa pel. zadnje besede Dorutija slišati kot odmev. Vedno smo živeli v revščini in lahko tako živimo še nekaj časa. To da ne pozabite, da smo mi, delavci, edini ustvarjavci bogastva, Mi upravljamo stroji. Mi v Rudnikih kopljamo premok. Mi gradimo vasi in mesta. Vemo, da bomo podedovali ruševine, ker bo boržoazija poskusila uničiti svet, preden bo zapustila odre zgodovine. Toda nas ni strah ruševin, ker nove svet nosimo v svojih srcih. Integralni obliki lahko slovenski transkript in podnapise tretjega dela dokumentarne serije najdete v rubriki Kotiček na spletni strani zofijini.net. Vaša bližnjica do zofije Sans bleu et noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune et noire notre vie rose et noir. Oui, notre sang bleu est noir. Notre drapeau rouge est noir. Steam zakluczujemy tout dit okratno d'air. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas vabimo, da nam ponovno prisluhnete čez 14 dni, ko bomo nekaj besed namenili izobraževalnemu programu Filozofija za otroke. Vabljeni in vabljene, ko naše spletne strani, če pa bi z nami radi navezali stik, vas vabimo, da nam pišite na mail naslov zofijini.afna.gmail.com. Odajo je pripravil Robert. Skozi odajo smo poslušali glasbo, ki je pod licenco Creative Commons prosto dostopna na strani spletnega arhiva Internet Archive. Hvala za pozornost in vse dobro do naslednje prilike. Meine Damen und Herren, messe, messieurs, ladies and gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate. Zofijini, ljubimci.